Namo se Bhagavatu, arahato sama, sam Buddha se. Namota se Bhagavatu, arhato, sama, sam Buddha se. Namota se Bhagavatu, arhato, sama, Tak nejprve začínáme tím, že si... Žádám mnicha, který má jako reprezentovat trojitý klenot. Hm? Aby nám udělil jako tři závazky, aby nám udělil tři e, útočiště a pět základních závazku etického jednání. A jelikož nich reprezentuje to i tý klenot, tak má tu privilegii, že může dávat útočiště a může druhým dát možnost přijmout Etické závazky, které jsou základem cesty. Tak začíná to, já to můžu udělat, půjdeme s tím rychle, můžete opakovat po mně. O, kása. Což je, je příležitost, příležitost jsem vysvětlil, je zde eh, přítomnost Mnicha. Aho aham, bhante, tisaranena, saha, pancha, sila, dhammang, yachami, anukampam, katva, silam, detha, me bhante, sarjnamena, u této příležitosti žádám vás, abyste mi udělil trojité útočiště a pět závazků etického jednání. A jelikož v buddhismu a stejně tak jako v meditaci rozhodnutí nebo je základ veškerého pozitivního jednání, tak trikrát jako, aby jsme dali na jeho své rozhodnutí. Dutyampi, Hokasa, aham, aham, Bante, Tisaranena, tisara saha, saha, Pancha, rasha, sila Dhammang, Jačami, Hanukampam, katva Síla detha, peta me bhante okasa oh okasa aham bhante tisaranena ki saha pancha pancha sila dhammang yachami anukampam Katwa, sílam, deta, me bhante, de de de yam vadami tam vadetha, ama bhante khnithe? Um, eh, tak teď trojte utočíš, kde? Hmm? Saranang, gacchami, dhammang, saranang, gacchami, sanghang, saranang, gacchami, buddham saraṇam saraṇ gacchāmi Dhammam saraṇam saraṇ gacchāmi Saṅghaṃ saraṇam saraṇ Buddham saraṇam gacchami Sanghang tattiyampe Gatchami Tatiampi Tatiampi, saraṇam gacchami gacchami tattiyampe tattiyampe buddhaṃ buddhaṃ saraṇam Saranán, Saranán. Saranán. Saranán. Gadžámy. Teď pět eti... předsevzetí etického jednání, které se budeme snažit zde dodržovat. Za prvé nezabíjet, za druhé nekrát, za třetí nesmlnit, za čtvrté nelhát, za páté nebrát žádné věci, které dělají mysl neschopnou vidělosti. Hm? Pána, pata, veremani, Samadhyami verimani, sikapadam, Samadhyami samadyami, a veremani, si Samadhyami kame su mi cha cha ga kame su mi cha cha ga Musavada Veremani. Viramani Sura Meraya Madhya Pamadathana Pamadatana Viramani Viramani Samadhyami Imani Pancha Pancha, Silani, Samadami, Samadhyami, Samadhyami, Imani, Pancha, silane, Silani, Samadhyami, Samady, Pancha, pancha si Samadhyami. Normálně, vždycky, ještě se recituje Tisarany na Sahapan Časíla, Dhammam, Surakhy, Tamkatua, Apamády na Sampády. Teď, že máte trojité útočiště, což je základ praxe, bez víry nemůžeme správně praktikovat. A že máte tyto vzetí v v hlubší tradici buddhismu etické jednání je moudrost. Hm? Buda vysvětluje etické jednání jakožto moudrost. A jelikož máme víru a máme moudrost, můžeme praktikovat šamatu a vypasenu. a to je obsah našeho kurzu tady. Hm? Tak, jestliže praktikujeme šamatu a vipašanu, nejlepší je samozřejmě se vyhýbat zbytečnému mluvení. Hm? Tak uděláme to jako pravidlo zde. Samozřejmě nejsme děti. Hm? Tak, to, co je důležité, co se musí sdělit, sdělíme, ale to, co není důležité a to, co může vadit v praxi koncentrovaného vědomí, to mluvit nebudeme. Jestliže zachováváme bdělost, ducha přítomnost, pomalu, pomalu poznáme, že vlastně většina toho, co mluvíme, vlastně... Není vůbec nutné. V sanskritu je jedno subhášita, jedno přísloví, že moudrý člověk, jestli ušetří jedno slovo, raduje se jako Brahmin při svatbě své jediné dcery. Někdo se tady učil sanskrit? Tak s jazykem, ne že by jsme absolutně nemluvili, ale s jazykem zacházíme ekonomicky podle tohoto přísloví. Každé slovo, které ušetříme, je určitě v náš prospěch. Je to tak? A teď k programu tohoto zásadu... Hmm? Prošli jste už s tím programem? Hmm. Ano, prošli jsme to před chvíli. Prošli jste to před chvílí, tak moje vysvětlení je zbytečné. Teď eh, jediné, co je třeba se teď dohodnout o výklad metody. Hmm? Výklad metody. Je, je nějaké prání, co byste se chtěli naučit na tomto zásedu? Hm? Kdo z vás ještě jako dlouho nemeditoval? Jak dlouho? Rok. Rok. Hm? Hodina sezení je v pořádku. Ja? Hodina sezení. Dobrý? Půl možná hodina, Tak si můžeš vstoupnout. No a výklad metody, tak metod buddhismu samozřejmě je mnoho. A já jsem měl to štěstí, že jsem se učil různé metody, s jistými kvalifikovanými učiteli. Já bych navrhl, jelikož máme zde i Číkům, navrhl bych meditaci na dech, hm? která mnoho z nás dělá jogu hm? a určitě bude eh, ta meditace na dech určitě bude ve prospěch, obzvláště těch, kteří se zabývají jogou. Hm? A vysvětlím meditaci na dech podle tradice tak, jak je učená v Číně i v Tibetu. Hm? Tedy dech na celé tělo. Kdo se z nás učil už meditaci na dech? Hm? Většinou zde meditace na dech se učí podle teravádové metody. Zůstáváme u nosních dírek. Jo? Kdo se učil tuto meditaci? Tak na tomto retreatu já jsem zrovna to učil teď nedávno na Slovensku, kde jsem byl, v Záježové. Hmm. A tato metoda je spojená vlastně s hlubším pochopením této meditace. Hmm. Tak, jak je podáno v teravádový tradici. Tak, chcete se naučit tež zde? Hmm? Rozdíl mezi tím, co se většinou učí jako meditace dech a tímto přístupem, je, že tento přístup je přímo hm, navazuje na tradici jogy. Čili objektem koncentrace, já to vysvětlím zítra ráno, hm? není jenom nádech a výdech, án a pána, ale ta perioda, která je mezi, když nádech skončí, než výdech začne, než, když výdech skončí, než nádech začne, ta perioda se stává vlastně hlavním objektem pozornosti. Hm? Čili stejně jako v tradici Hatajogy, vlastně Kumbaka, Antara Kumbaka, bahya Kumbaka se stávají hlavním objektem zjemňování dechu. Hm? Zajímá vás to? Tak to budu učit tady stejný, jako na Slovensku. A meditace na dech, jak víte, je vlastně základ praxe, čtyř základů ducha přítomnosti, nebo čtyř základů Bdělého uvědomění. No a to je vůbec základ všech meditací. Tak to nikomu, myslím, neuškodí se jako, naučit tuto meditaci, protože je to vlastně základ všech meditací. Hm? Tím, že získáme schopnost koncentrované bdělé pozornosti, vlastně máme přístup ke všem meditacím. A ti, který, některý z účastníků už znám, ti, kteří mě znají, ví, že já obzvláště dávám důraz na meditaci šamaty, hm? jakožto vlastně základu pro všechny metódy meditace, ať už se učíme cokoliv. Tak v, této, v tomto zásadu tež budeme dávat důraz na meditaci utišení samatu, ale spojím to též s meditací vypasana, která ovšem bude v pozadí. Neboť praxe bdělé přítomnosti vlastně spojuje Meditaci utišení a meditaci v ledu. Ačkoliv meditace v ledu nemůže jít do hloubky, protože náš úkol není tolik na straně analytické meditace různých fenoménů našeho poznání, ale spíše jejich vidělé uvědomění. Hm? Tak jsme se dohodli, co se týče výklad metody, zůstaneme u Anapána Saty. Nebo někdo má jiný návrh, něco, co by se chtěl naučit? Hm? Dobrý? Ano. Ano? Když se pán říká ano, tak ano. Jestli chcete provozovat nějakou jinou meditaci, Samozřejmě je to možné, ale pak jedině v těch, v, v, v privátních rozhovorech nebo soukromné rozhovory, jak je zde napsáno. Hm? Můžu pak, jestli tu meditaci znám, můžu pak být nápomocen. Hm? Někdo má nějaký návrh, co se týče metody meditace, kterou byste se chtěli naučit? Hm? Něco vás napadá? Monika, dobrý. Meditace na dech. Tak jo. No a co se týče večerního výkladu, tak já jsem přeložil teď nedávno jsem s tím překladem skončil, to pak nějak musím revidovat, to je osm kapitol. A ta kapitola, kterou dnes tedy dnes už ne, od zítrka budeme probírat, je vlastně poslední kapitola. Hm? A ta poslední kapitola na Slovensku před nedávnem jsem učil sedmou kapitolu hm? o dokonalostech. Tato kapitola je vlastně o budovství vysvětluje stav budovství. Co je to budovství, a jaké jsou jeho aspekty. Hm? A e, to myslím, nikomu neuškodí. Obzvláště většina z nás má zájem o cestu boudisatu. Hm? Je to tak? Nebo se mýlím. Hm? Cesta bodhisattva je tedy cesta budovství. Ten, kdo praktikuje cestu bodhisattva, samozřejmě jeho aspirace je, že dosáhne budovství. Aby jsme dosáhli budovství, musíme praktikovat cestu budovství. A aby jsme praktikovali cestu budovství, musíme poznat hm? objekty cesty budovství. Hm? Čili to je yoga. Yoga těch, kteří jejich aspirace je získat stav budovství, vlastně se skládá ze tří částí což je buddhistická yoga. První je poznání góčara. Go gochara znamená co? Jestli někdo studoval sánskryt, ví, gochara go znamená kráva a čara znamená, kde se krává pase. Hm? Jestliže se chceme stát buddhy, musíme poznat pastviny buddhy. Hm? Čili kde kde se, co jsou objekty budhova poznání. Tedy první kapitoly této sútry vysvětlují tady buddha, góčara, v tom smyslu, co je nejvyšší pravda, co je, co je relativní pravda, co je pravda slov a co je pravda závislého vznikání, co je nejvyšší pravda, co jsou charakteristiky těchto práv a jak poznáním nevlastních, vlastně nemožnosti vlastních charakteristik ve smyslu, Závislého, vnímání, závislého poznání nebo závislého vznikání. Poznáme, že vlastně nic v naší zkušenosti nemůže mít samostatný základ. Hm? No a to prožít ve smyslu neduálního poznání, to je pak vlastně to, kde se bodysatové a budhové pasou, tomu se říká guóčára. Na základě této pastviny pak poznáváme, jak, jak se máme chovat, což znamená áčára. Jestliže chceme dosáhnout budovství, co musíme dělat, tomu se říká áčára. Jestliže známe góčara, jestliže známe naše pastviny, pak, zná, pak víme, jak se máme chovat. Tedy chování bodhisattva je praxe dokonalostí. Jestliže praktikujeme cestu bodhisattva, pak praxe šamata a vypašané praxe meditace utišení a vledu není nic jiného než praxe právě dokonalosti. To je třeba poznat. A co znamená dokonalost? Co znamená chování bodhisatvy? Chování bodhisatvy, dokonalost, znamená neduální poznání, neduální moudrost. A na základě této neduální moudrosti pak, v praxi dokonalostí e, dosahujeme budovství, což je vlastně e, to poznání, které je vysvětleno e, v této osmé kapitole. Zajímá vás to? Hm? Tak e, to začneme od zítřka probírat. A bez komentáře, myslím, to není jasné, ale my snad s mým vysvětlením ty základní koncepty budovství a cesty k budovství se stanou jasnější. A doufám, že to prospěje všem z nás, nejenom v meditaci, ale i v každodenním životě. Cesta budovství je právě ta cesta která spojuje světské a nadsvětské v jeden celek. To, aby jsme praktikovali cestu bodisatvů, cestu budovství, tedy eh, potřebujeme poznat, jak v rámci správného poznání toho, kde se Máme pást správného poznání našeho jednání, aby jsme poznali to, jak maximálně můžeme prospívat sobě i druhým. Hm? A meditace je též vlastně v tomto pochopení nic jiného, než učit se maximálně prospívat sobě i druhým tím, že nerozlišujeme mezi sebou i druhými. A to je vysvětleno, myslím, celkem jasným způsobem, bod po bodu právě v této osmé kapitle. Hmm? Tak... Jestli máte tento text, můžete večer nebo se na to podívat, a abyste měli jistou představu o tom, co se budete učit. Důležité je, jelikož jsme tady v malém kolektivu a chceme si navzájem prospívat, abyste si připravili otázky, které nejenom prospívají nebo jsou pro dobro vás, ale můžou být i pro dobro druhých, aby jsme vytvořili kolektiv vlastně těch, kteří se učí tím, že se učíme buddhismus, učíme se tedy prospívat sobě i druhým. A tím, že klademe otázky, vlastně tím si vysvětlujeme, co potřebujeme k tomu, aby jsme tím, že hloubě prokoukneme učení, jak můžeme Lépe prospívat sobě i druhým. Právě tímto učení, toto učení je na to koncipováno, aby jsme se naučili, jak prospívat sobě i druhým. A čím hlubší znalosti této cesty budeme mít, tím jasněji by nám mělo být, jak můžeme sobě i druhým prospívat. Tak meditaci, kterou zde budeme provázet, tady tež bude v tomto rámci, že se budeme snažit vidět sebe ne jako něco odděleného, ale jako části kolektivu, který se snaží prospívat sobě i druhým a nenachází žádný rozdíl mezi, nebo se snaží nenacházet žádný rozdíl mezi prospíváním sobě i druhým. Jestliže budeme tímto způsobem se snažit, pak přestože podmínky zde nejsou ideální, jsou různé omezení, hygienické zařízení není dostačující, přes všechny tyto nedostatky můžeme prožít, nemusíme čekat na smrt, aby jsme se dostali do čisté země, můžeme už zde hm? právě v Českém ráji žít jako v čisté zemi. Hm? ne podle pojetí cesty bodysatvu čistá země není nic jiného než vlastně eh, naše vlastní vědomí. Hm? Učení, učení bodhisattva, učení probuzených bytostí není nic jiného než učení čisté země v sobě, která není oddělená od čisté země v druhých. Podle tradice buddhismu kterou najdeme ve všech tradicích. Právě obsah budova probuzení pod stromem probuzení v Bodgáje. bylo, že viděl sebe i všechny bytosti v podobě lotusu, který se právě nachází v srdcích všech bytostí. Některé bytosti, jejich lotus je ještě hluboce, hluboce v bahně světa, v bahně samsáry. U někoho pomalu, pomalu se začíná dostávat nad hladinu bána. U někoho se dokonce už pomalu, pomalu začíná otevírat. U pokročilých už je skoro otevřený pupenec a u budou je pak plně rozkvetlý lotus. Ale z hlediska cesty bodysatů důležité učení právě je, že tento lotus je vlastně jediná podstata, kterou my v bytosti máme. Všechno ostatní nemá žádnou podstatu. Všechno ostatní nám vůbec nepatří tím, že si myslíme, že nám to patří, že se s tím identifikujeme. To je právě zdroj našeho utrpení. To je zdroj naší strasti. A znovu nalezení tedy této podstaty v nás, to je právě cesta meditace. A v našem tomto krátkém zásedu my se budeme snažit právě o to, aby jsme něco z toho, z této vlastní podstaty poznali, aby jsme to mohli použít též ve svých vztazích, ať už je to v rodině, nebo je to v práci, nebo je to společnosti, v našich vztazích k druhým. Naše vztavy Ztahy k druhým budou jiné. Jestliže si začneme aspoň se zajímat nebo začneme tušit to, že opravdu taková podstata v nás existuje a též u druhých. Jestliže budeme mít jenom malou představu této podstaty, Vyrostou z toho velké, velké horizonty prospěchu, prospívání sobě i prospívání druhým. No a doufám, že právě ten, ta meditace, kterou se tady budeme učit a budeme provozovat, a to vysvětlení ty sutry o rozvázání uzlu, že nám dá aspoň, jestli ne přímou zkušenost toho lotusu v nás, dá nám aspoň podmět k tomu, aby jsme tento lotus v sobě hledali a chápali. Jestliže se to stane, určitě to prospěje všem z nás. Je to tak. Jak to vidí Kuba? <laughs> no a teď je osm hodin pomalu, tak já bych navrhl, že si dáme společnou meditaci malou, pak si můžeme zarecitovat něco. Na recitaci jsme vybrali tři sutry, který jsem tež použil na Slovensku nedávno. První je Karaniya Metasuta, Sutra lásky z Theravádové tradice. Druhá je Dharani velkého soucitu Bodhisatvy Avalokitešváry, která je, je vlastně, která je nepopulárnější Dharani v čínské tradici. A pak sutru srdce, což je vlastně v kostce Poznán, nedualistické poznání. Hm? Všichni máte ty sútry. Hm? Takže máme lásku, máme soucit a máme eh, nedualistické poznání. Co znamená nedualistické poznání? Nedualistické poznání znamená transcendentální moudrost. Moudrost, která, ačkoliv zůstává ve světě, překonává utrpení světa. A z perspektivy této moudrosti, hm? zůstávání ve světě a přesto překonávání strasti tohoto světa. Z touto perspektivou budeme meditovat láska, soucit a schopnost zůstávat ve světě a zároveň překonávat strasti světa. Hm? Tak Zarecitujeme si krátce, začneme karami a Bodhas Bhagavato Arahato Samma Sambuddha se Namo tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddha se Namo tassa Bhagavato Arahato Samma Máte tam taky český text tak ale teď budeme recitovat ten páli hm? Karni amat takusalene, yantan santan padan abisameche, Sako ujuche suvacho suvachoche Santu sakoche subharoche, apak kichoche salahukavutti, San tindri pakoce nipakoce apanga bo kulaisua vinu pare upavadeyum Supinova va sambe satta bhavantu Supitatta. Jeke Čipána Bhutta, Titasava, Tavarava, Navasesa, Digava, Mahanthava, Majima, Rasaka, Anakatullah, Digava, Eva, abditta Ječe Dure, Vasanti, Adidure, Bhuttava, Sambhavesi, Siva, Satta. Bhavantu Sutitatta, Naparo paran nikumbete, Na Atimanye Tekatančinam Kamči, Biaro Sana Patighasanya, Na Anya Manya Sadukamicheye, Mata niyam Putta, Maiusa Eka Putta, Manurake, Evampisa Sumana Sambhavaje a tang cha balo kasmin mana sam bhavaye aparimana udang adwa chetiryanche asam badamma ve rammasapattang titang cha ganisino va sayano va yavata sadgataminduva etam satimadittaye brahman etam viharamidamahu dittincha anupagama Sílava, dasané sampanno kame suvineja, gedhan, na hijatu, dambaseja, ponare titi. Jardal vosindě přinesme skleničku vody. Tam u, toho, u metasuta je český text, že jo? a u dharany není ale český text. Tak já, když tak na Slovensku jsem to učil, máš to? Tím, tak. tak když tak to... Dobrý. Vadí, nevadí, tak já to přeložím. Během příštích dnů to tak přeložím. Vždycky kousíček po kousíčku. Tak zatím mě může, musíte věřit, že to je dobrý význam, který nám všem prospěje. Namohrat na Namo Arya Avalo Kiteshwara Bodhi Sattvaya Maha Sattvaja Maha Nikaya Sarva Vajeshutranakara Tasmai Namaskritya himam Arya Avalo śvā, Tava Neela kanta Namo Ridayam Ava Sarva Arta, Sadhanam, Shubha, Ajajam, Sarva Bhuthanam, Bhava Marga, Vishudhaka, Om um Tat, Yatha. Aloke, aloke, loka, mati, atikrante, he, he, hare, maha, bodhisattva, smara, smara, hrydaya, kuru kuru karma, sadhaya, sadhaya, dhuru, dhuru, vijayante maha, vijayante, dhara, dhara, dharendre shvara. chala, mala, vimala, amala, mukti, ehi, ehi, loke shvara. raga, visham, Vinasha, dvesha, visham, vina moha, chala, visham, Vinasha, khulu, hulu, mala, khulu, khulu mala, bulu, bare, padma, naba, sara, sara, siri, siri, suru, suru, Bodhya, Bodhya, Bodhya, Bodhya, Maitreya Nila, Kanta, Darsana, Prahradaya, Svaha, Mahasidhaya, Svaha, Siddha, Yogeshvara, Svaha, Nila, Kanta, Swaha, Chakrayuktaya, Yuktaya, Svaha, Padmahastaya, Swaha, Šanka, Bodhanaya, Svaha, Vama, disha Stita, Krishna Jinaya, Vyagra, Charma, Svaha, Vyagra, Charma, Nivasanaya, Svaha, namo ratna prajája namo ária avalokitesvárája om Sidiantu mantra pádhája Swaha. a teď si dáme nakonec sutru srdce a můžeme recitovat nejprve sanskrit a pak i český Překlad mám český překlad to jsem myslím přeložil na slovensku tak začíná to pokloněním se bohyně moudrosti ohom namo bhagavat jají pragya paramita jají Ariya Avalokiteshwaru, Bodhisattva, Gambíram Pragya Paramita, Čaryam charamano, Vyavalo Kayatisma, Pančás Kandas Tamsha, Swabhava Šunyan Pashyatisma, Iha Shariputra Rupam Šunyata, Šunyata Rupam. Rūpam napritak šunyata šunyataya, napritak rūpam. Yat trupam sa šunyata, já šunyata ta rūpam. meva vedana samgya, samskara vijanane. Iha shāri putra sarva dharma, šunyata lakšana, anutpana anirudha amala, avimala anuna, Aparipurna, Tasmakchariputrašunyataya, na rupam, na vedana, na samgya, na samskara, na vijanam, na chakšu-śotra-grana-jiho-akaya, manam se, na rupa shadda gandha dharma, na chakšu-vijanadhatu-yavan, na manovijanadhatu, na vidyana-vidyakshayo-yavan, na jaramaranam, na, jaramaranam, na na duchah samudhaya nirodha margaha, na jnanam na prapti, na a prapti, tasmát chariputra praptitva, bodhisattvasya achita avarana, achita avarana nastitva, atrasto viparyasati kranto ništa nirvana praptaha, 3 a 2 Sarva Sambudha, Prahje Paramita Mašritya, Anutara, Samjak abhisambudha Abyssambudha, Tasmaryatovy, Paramita, Maha Mantro, Mahavidya Mantro, Anutara Mantro, sama asama mantraha sarvadukha Sarva Duka, Prasha Manasatya, Amitjatvat, Prahje Mantraha, Tatyatha gate gate bhara parasangate, parasam gate gate pāra gate bhara gate gate pāra gate gate bhara gate parasam gate bodhi swaha nesitu to Om, klaním se vznešené prágy a paramitě. Když vznešený bodhisattva a praktikoval hlubokou transcendentální moudrost, zhlédl pět agregátů existence a viděl je prázdné ve své vlastní podstatě. A pravil. Šáry puto. Forma není nic jiného než prázdnota. Prázdnota není nic jiného než forma. Prázdnota se nedá odlišit od formy a forma od prázdnoty. To, co je forma, to je prázdnota, to, co je prázdnota, to je forma. Stejně tak i počítky, vnímání, formace, vůle a vědomí. Šáry v tomto učení všechny fenomény mají jednu vlastnost. Vlastnost prázdnoty. Nevznikají, nezanikají, nejsou ani čisté, ani nečisté. Nic v nich nechybí, ani se do nich nedá nic přidat. Proto Šáry Putra, v prázdnotě není ani forma, ani počítek, ani vnímání, ani faktory vůle, ani vědomí, ani oko, ani ucho, ani nos, ani jazyk, ani tělo, ani mysl, ani barvy, ani zvuky, ani vůně, ani chutě, ani objekty dotyku, ani mentální objekty. Není tam ani element poznání oka, až do elementu poznání mentální vědomí. Není tam nevědomí, ani zánik nevědomí, není tam stárnutí a smrt ani zánik stárnutí a smrti. Není tam ani utrpení, ani příčina utrpení, ani konec utrpení, ani cesta ke konci utrpení, ani poznání, ani dosažení, ani nedosažení. Šáli Putro, protože bodhisattva nemá co dosáhnout, proto přebývá bez zábran vědomí v transcendentální moudrosti. Jelikož nemá zábrany vědomí, je bez strachu a překročil všechny klavné vůzy. Jelikož nemá tyto klamné iluze, proto získává stav dokonalé nirvány. Všichni budové tří časů na základě transcendentální moudrosti dosáhli to nejvyšší probuzené. Proto je třeba poznat, že mantra transcendentální moudrosti je velká mantra. Je mantra vědy. do Je neprekonatelná mantra. Je s jinou mantrou nesrovnatelná. Je tou mantrou, která utišuje veškeré utrpení. Je opravdová bez falešnosti. A proto tuto mantru recitujeme takto. Gate, gate, para gate, para vody co znamená Gaté, Gaté, Páva, Gaté, Pávasan, Gaté, Bodhisváha, všichni ví. Hm? To je stav budhovství, o kterém který se budeme učit právě v této osmé kapitole, což znamená Gaté, Gaté, znamená lokativ minulého příčestí od Gam, čili ve stavu odchodu. Hm? Budha je ten, který je ve stavu odchodu, je ve stavu odchodu Paragate. Para je na druhou stranu. Ve stavu odchodu na druhou stranu. samgaté, Ve stavu odchodu na druhou stranu společně se všemi bytostný. Hm? To je ideál cesty budoucí, o kterém se budeme učit. Hm? Tak si to pamatujte můžete o tom meditovat. To je ten stav, který chceme meditaci dosáhnout. Být na odchodu, na druhou stranu, nad veškerou strast, společně se všemi bytostmi. Jak je to možné? To se dozvíme zítra. Začneme s tím. Hm? No a teď si dáme malou meditaci Lodrong. Hm? Lodong. S nádechem přijímáme Jakoby černý mrak přijímáme strast všech bytostí a s výdechem, jakoby bílý mrak vychází z nás a my přejeme štěstí všem bytostem. A v tomto samády budeme podlévat nějakou dobu